Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Oh, oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Lind i FN. Ja, god morgon och välkomna till fredagsfrallan med mig Janne Holmbom. Ja, man skulle kanske ta lite bast så här på morgonen. Nå no, ja! Yeah. Klockan sex i gott! lyssnar till påteckni Du lyssnar på Ja, och med anledning av den ständiga diskussionen rätt låt vann eller vann rätt låt så tänkte jag att vi skulle kolla och lyssna lite på floppar genom tiderna i melodifestivalssammanhang. Ja, om man nu kan prata och tycka någonting om det för, för smaken är väl ändå som den resandes en sak eller god morgon. The sun Vi hören den Freitagsbransch. Lyssnar på fredagsbrallan. Ja, det blir lite tysta. Men jag var tvungen att räkna efter hur många gånger han sa revolution. Ja, spännande. Men innan vi drar igång själva flopperiet och mons eller Kai eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tänkte att vi skulle titta lite historiskt. Så, så tänkte jag ändå att vi ska gratta dagens namnsdagsbarn. Matilda och Måd. Grattis Matilda. Matilda eller Mathilda är ett kvinnornamn med ett tyst ursprung. Som betyder styrka och strid. Namnet är också en sammansättning av det fornordiska namnet Hild. Varianten Mäktild hade namnsdag den 14 mars 1680 till 1731. Så det är inte så många som... Måd då? Ja, ja. Måd är ju också ett kvinnornamn som är av engelsk. Och faktiskt en kortform av just Matilda. Det kan man inte tro. riktigt Ja, och om man då ska säga Finns det någon musik runt Matilda? Ja, kanske Australiens inofficiella national song. Waltzing Matilda. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a cool I'm a wall Matil sing Matilda with me. Wall sing Matilda. Walt sing Matilda Sing Matilda with me. That's lyssnar på Fredagsfralla Stralla? Ja, det gör morgontid i Radio 2 Show här på Hits FM 97.8 som bygg med Janne Holm. Och det där mina vänner, det var Slim Dusty som sjöng Waltzing, Matilda. Han eh, var en australiensisk country och ansågs vara Australiens kung av country-musik faktiskt. Eh, väldigt spännande. Och han, han eh, dog i början på 2000-talet, men hans kanske... Största framträdande någonsin. Det var att han vid avslutningsceremonin av de olympiska spelen i Sydney 2000 just sjöng den här låten. Ja, ganska fräckt faktiskt. Och ja, vi... jag, jag suger lite på den här mellokaramellen lite till. Så, så, så jag tänkte vi ska snabbt gå igenom temadagarna i varje fall så vi har klart för det också. Internationella Sömndagen. Ja jag vet inte, det är kanske är fler där ute som, som har lite insomniga problem som jag har. Men idag är det någon form av internationell söndag. så vi, idag kanske vi får sova, jag vet inte. Det är matematikens dag, det är det också. Jajamensan, och inte nog med det. Det är Steak and Blowjob Day. Ja, en mycket säregen dag. Självklart instiftad i det här galna landet i väster i USA. Där, ja... Där ja, det ska lagas mat och det ska, det ska underhållas på annat sätt också. Men det är också p 3,14, 15, 92, 65, 35, 87, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 7. Oh, hur, hur många decimaler på P-kan du? Det är det som på något sätt formar dig som människa. Här kommer frösten en, en låt ifrån just den låten just den låten förlåt, just den filmen en fantastiskt bra film Berättelsen om Pid det kommer en liten snutt här bara Du lyssnar på Ja, det gör du. Vi är ju ditt sällskap vid frukosten eller om du sitter bakom ratten på väg ut i världen eller står vid maskinen i industrin eller sitter på kontoret och idkar dubbelbokföring eller vad du nu gör så här en, en tid i fredagsmorgon. Det var kyligt ute idag. Det var minus 9,5 grad. Halv, just det är oerhört viktigt att hålla reda på. Eh, idag, när jag satte mig i bilen. Så att man får väl säga då, jag, jag hävdar ju bestämt att våren är här. Men våren har väl kanske tagit en liten, liten paus några dagar. Och det kan vi väl kanske leva med. Men jag har ju budat för att vi ska prata om floppar inom mellofloppar. Och, och det ska vi göra. Men, men med det sagt så är det här oerhört subjektivt. Jag ska själv hävda kanske att några av de här låtarna tycker jag inte är floppare. Fast de floppade på ett eller annat sätt. Okej, okay, vi, vi rullar tillbaka tiden. Året är 2007. Och Magnus Uggla då 57 år går inte vidare- från andra chansen till globen med låten för kung och fosterland. Det kastar en skugga över hela hans liv. De nästkommande veckorna skulle bli tunga. Nu flera senare år sen år senare kan han prata om hur han egentligen mådde. Han säger så här. När man floppar känner man sig som en riktig loser. Som en tjej har gjort slut med en. Jag skulle ha gjort en turné med The Ark den sommaren. Och så floppade jag. Då, tänk, då kände jag att jag omöjligt kunde åka på turné. Det var inte att tänka på. Han skämdes inför The Ark. Han, berätt, han bestämde sig för att dra i handbromsen. Ugglar ställde in hela turnén. När han tid senare mötte The Ark på en restaurang i Stockholm då, då skämde han. Han, han, kände, han, kände, han kände mig som en jävla loser. De hade vunnit den svenska tävlingen och jag hade inte ens kommit till Globen. Men äh, Säg det som varar för evigt Karriären fick en En rejäl skjuts ett halvår senare Med låten Pärlor åt svin Det söndertrasade Självförtroendet kunde plötsligt Börja läka Det dåliga självförtroendet Som man fick med låten För kung och Fosterland Skott Herr del viernes. Nu lyssnar på fredags Ja, och vi floppar vidare i mellowvärlden. Där var ju Magnus ungla för kung och fosterland. Men nu flyttar vi oss tillbaka ända till 1977. Eh, och, det kan ju vara lätt. Och, och det är ju ett gott exempel på hur man kan vinna i Sverige och sen bara falla pladask i den internationella tävlingen. Det är för det är lätt att vara lite tyken mot Forbes som 1977 kom först i den svenska slagerfestivalen och strax därpå sist i den internationella slagerfestivalen. Låten hette Bites och handlade om ett band som gjorde lite mer väsen av sig än Forbes och som, lagt ner, och som hade lagts ner sju år innan Forbes sjöng om dem. Ja, Peter Fornberg förresten, han, han, han hade en chefer som vi tog hand om, som inte han han med. Ja, men med rader som farfars far kan ge svar vem de var, det är ju lite roligt. Och vi ska minnas Ringo Starr. Det är schyssta rim. Det får jag nog att det lite i mungiperna på en så Låt det vara mycket nära att bli det första landet med nuvarande poängsystem att få noll poäng. Då det tog låg sist utan poäng tillsammans med Norge fram till det att Västtyskland gav Sverige sina två poäng vilket placerade Sverige tillfälligt näst sist. Sverige åkte dock tillbaka till den sista platsen när Luxemburg direkt efter gav tre poäng till Norge. Beatles gav sin musik. Nu lyssnar på på Tredagspralla. Forbes från 1977. Året där efter 1978 så gjorde Norge om Sveriges resa genom att det bidrag som vann i Norge kom absolut sist. Verkligen sist, sist i den internationella mediefestivalen. Och slog ännu någon form av rekord för det var den första gången som en låt inte tilldelades ett enda poäng. Noll poäng fick Jan Taigen med låten Mil efter mil. Jag skulle tillbränna stöd för Du lyssnar på fredags Mil efter mil med Jan Taigen. Ja, förrenas var Taigens nog Teigen scenografi med hängslarna som han ryckte i så länge han sjöng den där. Och sen hade han döbbat alla sodlösa ögon vill jag minnas också. Ja, men även en general kan misslyckas. Slager-generalen Christer Björkman ställde upp i Melodifestivalen 1999 med låten Välkommen hem, en låt som handlade om homosexuell kärlek och den kom verkligen sist. I byn om en märk och om igen Så välkommen hem min vän En förby viskat mer än så Så välkommen hem Var du än varit om natten Om och om igen Så välkommen hem min vän Du lyssnar på fredagsprallan. Ja det gör du. Morgontid i Radio Talk Show här på Hits FM 97,8. Som en byggd med mig Janne Holmbom. Och idag tar du lite försiktigt. Det kan vara lite halt idag. Det var ganska kallt ute så det har varit en väldigt kall natt. Ja vi håller på att går igenom lite flopp mell, då, både den svenska uttagningen och den internationella. Och låt mig bara vara lite tydlig med att säga att det här är sånt som har floppat resultatmässigt. Sen om man tycker om låten eller inte, det är ju smaken är som baken. Det är den som sagt en resandes ensak. Men nu måste det väl ändå vara dans, dags för lite sväng. Ja, Här kommer en låt som blev utslagen direkt 1987- den heter Ung och evig och framfördes av Paul Salin och Ann Kilström. Vi ska prata lite mer om den här Paul sen. Men här kommer låten ung och evig. Som Musik. våra liv Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, Fredagsfrallan numera med dansbandsmusik. Jo, jag säger det och det. Jo, men det där var Paul Salin och Ann Kilström i Ung och Evig. Och just den denne Paul Salin är kanske mer känd under sitt artistnamn Paul Paljett. Bara det. Snacka om det varumärket säger precis vad det är frågan om. Paul Paljett. Och Det är rätt intressant där, för Paul Paliette skrev en låt tillsammans med Monica Plingforsberg. Ni vet, hon som förmodligen har skrivit flest låtar till den svenska Lager, Melodifestivalen. De skrev en låt som inte kom med redan 1977, men som faktiskt blev en en hit Den, ja, eller hit, men den hamnade på svensktoppen Och låg på svensktoppen i elva veckor Varav sju veckor på första plats Och den har spelats sin gång på gång på gång Av, av vikingarna av, av Mats Blads Av Ronix och Allt vad de nu heter i den där världen Och den låten Den hette Guenerini, Guenerina Guenerina Jag brukar väl ha tränat på det här. Ja, så att uh, Bara för att man inte kommer med Betyder ju inte att man inte har en chans Att uh, Vinna Smal är gränden där du nu går Tysta steg Som gönner rinan du på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsfrallan. Guenerina, Guenerina, Guenerina hette den med Paul Paljetto Elva veckor på Svenstoppen var av sju som på första plats. Men den fick inte vara med i Melodifestivalen. Där platsade den en inte. Du lyssnar på fredagsfralland morgontid i Radio som med mig Janne Holm Om vi betar av lite sådana låtar som har floppat genom åren i själva tävlingen. Eh, vet ni vem Pontus Hagberg är? Ja, han eh, föddes eh, 74 i Brännkyrkan men flyttade upp till byn Röste, nära Bollnäs i Hälsingland. Hans farmor hon, hon kommer från Norge och hans mormor hon är halvsamisk. Och hans artistnamn var, eller är, Även. Och med det artistnamnet så tävlade han i Melodifestivalen 2006. Och med låten And your spell. Och låten kom på åttonde och sista plats i deltävlingen i Göteborg. Göteborg. That time is on, I'm under your spell You listen to the Friday Brunch Du lyssnar på Under your spell parr ja, från 2006. Ja, men vi, vi stannar kvar på 2006. Det fanns fler låtar att uppmärksamma där. Och faktum är att det här blir väl kanske sista låten idag då, nu i vad fall vad gäller Floppmel och här är jag väldigt ambivalent för jag tycker det här är en riktigt bra låt men det kanske är precis som som själv sa att jag, jag tycker det är en bra låt och jag tyckte mitt framförande gick bra men, men det är klart det kanske inte är någon typisk slagelåt. Ja ni får döma själva. Här kommer Naughty Boy med Hanna Graf. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja det gör du. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Och vi har gått igenom lite eller jag har gått igenom lite floppar inom Melodisvängen eller Melodifestivalsvängen rättare sagt. Och det är ju sådana som har floppar publikt eller röstningsmässigt. Det betyder ju inte att de har floppat för dig som tycker om dem eller, eller gillar dem eller, eller njuter av dem för Kom ihåg, musik det är någonting som kan bli det är så oerhört subjektivt så det går liksom inte att, att ta på och på, på, säga att det där är var en 3,7 eller 4,5 utan det är upp till dig som lyssnar vad du just nu gillar och just nu tycker det passar in i, i musiken. Ja, det ska bli spännande att se nu i varje fall hur det, hur det går för det finska bidraget eller förlåt, det svenska finska... Alltså det, det, bid, det som den svenska särarten. Det muska, hur nu kaj ska, ska lyckas. Kai ska lyckas i, i den internationella finalen som går av stapen i den här oerhört fantasiäggande staden basel. Basel. Ja, eh, ja. Det ser vi fram emot och, och se hur det funkar. <laughs> ja, ja, man får rösta där också Så är det, det är bara att rösta på vet du. Baby, lay on back and relax Kick your pretty feet up on my dash No need to go nowhere fast Listen to me Little be Hur den fredagsbransch. Du lyssnar på fredagsskallan. Det finns en särskild typ av stegräknare. En sådan som bara räknar de viktiga stegen. De där stegen som gör skillnad. De som ser till att vi alla kommer någonstans. Det finns de som ännu under sin livsvandring. Inte samlat på sig ett enda steg. De som bara går i cirklar runt sig själv. Gärna då med blicken fäst inåt. En självvald blindhet. Sedan finns det de som har fler steg registrerade än vad som är möjligt. Och det är alla de som ser de andra. De som vet att i mötet med andra- är allt möjligt. Nästa gång du ser dig själv i mänsklighetens spegel. Ställ dig frågan. Vem ser du där? Det här var Fredagsfrallan med mig Jan Holmbom. Ha en trevlig helg. Sköt om er, så hörs vi igen. I fall to the cold ground Start crying in the rain <skratt> Fredags fram, morgon till tv-show med Jan Holmbom i FM. –Välkommen en bra musik i en ny timme. HITS-FM –Välkommen till en ny timme i HITS-FM.